el ni bun și sfânt și în cer și pe pământ. El tată bun și sfânt. Pentru toți aceia care sunt atât de înțelepți încât să se gândească la sfârșitul vieții acestea efemere, după care urmează o veșnicie, anunțăm, iubiți ascultători, programul numărul I-155, care vă vine din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica programelor noastre de Radio Iubiți Ascultători este axată tocmai pe soluționarea acestei probleme a vieții veșnice, viață care începe odată cu sfârșitul acesteia pământești. Cât despre adevărul că viața pământească are un sfârșit, nu este nevoie să facem nicio pledoarie, ci mitirele sunt îndeajuns de greitoare în privința aceasta. Nici în privința continuării vieții sufletului nostru nu trebuie să ne facem multe probleme, căci până când și știința, se alătură scripturii în privința aceasta și recunoaște că de după mormânt există încă o viață, și anume viața veșnică. Marele fizician Lavoisier a emis teoria potrivit căreia nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Odată cu moartea unui om, partea materială intră înapoi în zestrea materială a pământului, energia electrică a organismului intră și ea înapoi în zestrea mediului înconjurător, la fel stau lucrurile și cu sufletul și duhul omului care se întorc la cel care le-a dat în mediul lor spiritual și acolo își continuă existența. Și pentru că suntem veșnici ca și cel care ne-a făcut, vom continua existența noastră în veșnicie. Problema se pune unde? Căci odată cu căderea în păcat, din nefericire, omul și-a ales singur să petreacă veșnicia întreagă împreună cu satan, care este înșelătorul. Dumnezeu însă, prin bunătatea sa cea mare, ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și ne-a dat din nou posibilitatea să ne petrecem veșnicia întreagă împreună cu El în cerul care a fost pregătit pentru noi. Căci trebuie să știm, iadul a fost pregătit pentru satan și îngerii lui. Pentru om, Dumnezeu a pregătit cerul fericit. În cadrul programelor noastre de radio, ne ocupăm, iubiți ascultători, cu aducerea la cunoștință a acestei vești minunate a lui Dumnezeu, răscumpărarea noastră din păcat și calea pe care putem să ajungem din nou în tovarășia lui Dumnezeu, să ajungem din nou să petrecem veșnicia împreună cu El, de data aceasta în calitatea minunată de copii ai Lui. Astfel, de o bună bucată de vreme, ne ocupăm cu meditarea asupra Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, iar în meditațiile noastre. Ne aflăm astăzi cu ocazia lecțiunii I-155 la Evanghelia după Ioan capitolul 12, din care ne vom începe meditația cu ocazia versetului 30 și 5. Haideți acum să ne apropiem de Dumnezeu cu o rugăciune urmată de o strofă de cântare, după care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom începe lecțiunea noastră de zi. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pe care ni l-ai trimis ca un mijloc de scăpare, din pierzarea în care intraserăm prin nesăbuința păcătuirii noastre. Te rugăm să cuvinte și ascultarea mesajului care ne stă în față, de așa maniere, încât toți care nu l-au primit pe Domnul Isus Hristos să îl primească astăzi, ca singura cale de salvare pe care ne-ai dat-o, iar cei care l-am primit, dar n-am umblat întotdeauna pe calea aceasta, să ne fim determinați acum prin ascultarea acestui mesaj Să umblăm mai devotați pe calea Domnului nostru Isus Hristos Care va sfârși împreună cu tine în slavă Pentru toată veșnicia, amin Viața mea poți oprește o clipă iubite suflet, iubite ascultător din mersul tău și gândește-te la Domnul Iisus Hristos care și-a făcut timp să coboare din cerurile prea înalte, să petreacă 33 de ani aici pe pământ, să sufere cât a suferit numai pentru ca tu să poți să ajungi înapoi în cerul pierdut. De ce nu te-ai opri? Oprește-te, privește, ascultă. Și apoi primește-l pe Domnul Iisus, copleșit de dragostea sa, ca să poți să fii fericit și în viața aceasta trecătoare, dar mai ales să fii fericit o veșnicie întreagă lângă el. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care, așa cum l-am anunțat, îl găsim în Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 35. Versetul sună în felul următor. Iisus le-a zis, Lumina mai este puțină vreme mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Cuvintele acestea le-a rostit Domnul Isus cu ocazia întâlnirii la praznic cu norodul la praznicul iudeilor și după ce a stat de vorbă cu ei le-a spus aceste cuvinte. Vedeți, prilejurile în viață vin și se duc. Știm aceasta bine cu toții. Ele nu se mai întorc niciodată ci vin altere, dar nu aceleași. Așa după cum sunt și zilele, se duc fără să se mai întoarcă vreodată, iar cele care vin, deși par că se aseamănă, totuși sunt deosebite. Caută prilejul, nu lăsa ca el să te caute pe tine, iar când îl găsești, prinde-l fără întârziere. Un înțelept spune așa, unii oameni par a aștepta ca prilejul să-i găsească în loc ca ei, să găsească prilejul Și dacă totuși prilejul te-a găsit Folosește-te de el Ca să îi iei toate valorile Adesea din cauza socotelilor Pe care ni le facem Dispare prilejul Prilejurile mici Pricinuiesc evenimente mari Spunea filozoful Demostene. Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru Ne-a spus Domnul Iisus în versetul acesta umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul Domnul Isus, pentru a lămuri pe iudeii care i-au pus întrebarea cine este acest fiul al omului le-a răspuns cu vorbele de mai sus lucrul de care aveau ei nevoie nu era acela de a ști cine este fiul omului ci mai cu seamă de a se folosi de acela pe care îl aveau în fața lor de a se folosi de lumină la fel ca și orbul din naștere crezând în el el era trimisul lui Dumnezeu, adevărata lumină care venind în lume luminează pe orice om. Entunericul avea să pună stăpânire peste ei, către sfârșitul acestei zile, puteau să se folosească încă de cele din urmă raze, ale soarelui, care era pe punctul de a se ascunde în loc să se apuce să discute asupra persoanei sale, pentru că Domnul Isus, după ce a spus acestea, a plecat și s-a ascuns de ei. În timpurile în care trăim acum, lumina Evangheliei strălucește încă asupra acestei lumii. Însă, în loc de a crede cuvântul lui Dumnezeu, oamenii discută valoarea lui. Nu cred în inspirația dumnezeiască acestui cuvânt. Aleg numai ce le place din el și restul lasă la o parte. Tot așa stau să judece asupra persoanei Domnului Isus. În timpul acesta, când totul se discută și nu se crede nimic, zilele trec, și omul se apropie repede de sfârșitul răbdării lui Dumnezeu De ziua în care glasul harului va tăcea Pentru a lăsa pe toți aceia care nu s-au folosit de el În întunericul pe care singuri și l-au ales Dragul meu, care este starea ta față de cuvântul lui Dumnezeu? Îl crezi tu? Îl asculți tu întregime ca să poți să fii mântuit? Nu uita! Prilejul nu te așteaptă el trece fără să se mai întoarcă vreodată. Niciodată nu știi dacă poți să asculți și programul următor, nici eu nu pot să fiu sigur că ajung chiar până la sfârșitul programului care ne stă în față, după cum nici tu, iubite ascultător, nu e sigur că vei avea timp să-l asculți până la sfârșit. De aceea trebuie ca în momentul în care auzim vestea bună a Evangheliei, să o primim cu toată recunoștința față de Dumnezeu, să ne întoarcem viețile către El, să ne predăm Lui, să ne trecem pe numele Lui, ca El în bunătatea Lui cea mare să ne scrie numele nostru în cartea vieții și orice ar veni după aceea, dacă mai trăim pentru Domnul vom trăi și dacă vom muri pentru El vom muri, dar vom fi fericiți împreună cu El pentru toată veșnicia. În versetul următor, la versetul 36 de la Ioan 12, unde ne aflăm cu meditațiile noastre, citim. Câtă vreme aveți lumina printre voi? Credeți în lumină! ca să fiți fi ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Aici este deci încheierea cuvintelor pe care Domnul Iisus le-a spus iudeilor acestora cu ocazia praznicului paștelor la care a luat parte. Cât de mare însemnătate are prilejul în viața omului, se vede și din faptul că Dumnezeu, în cuvântul său, stăruiește atât de mult ca să ne facă să înțelegem clipa cercetării. De aceea, el repetă unele lucruri, ca prin repetare să ne trezească la ascultarea de adevăr. Domnul Isus, ce deci le spune acestora: Câte vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Omul nu se mântuiește nici prin înțelepciune, nici prin puterea lui, nici prin faptele lui, ci prin credință, prin credința în Domnul Isus, care este lumina lumii, credința în El ca Mântuitorul, mort pentru păcatele noastre și înviat pentru neprihănirea noastră. Credeți, spune Domnul Isus, ca să fiți. Noi nu suntem ce trebuie să fim, pentru că nu credem, nu credem cu credința dată de Dumnezeu prin auzirea cuvântului Său. Trebuie să fim copii ai Lui Dumnezeu, dar acest lucru nu se poate decât numai prin credință. Trebuie să fim strămutați din lumea păcatului în împărăția Lui Dumnezeu, dar aceasta este cu putință numai prin credință. Trebuie să aducem jertfe duhovnicești, dar acest lucru este cu putință numai prin credință. Trebuie să trăim în neprihănire, dar așa ceva se poate numai prin credință. Trebuie să fim fii ai luminii, dar acest lucru se poate numai prin credință. Domnul Iisus spune aici credeți în lumină dacă vreți să fiți fii ai luminii. Cu toate că ne găsim la sfârșitul zilei în care strălucește lumina Evangheliei Harului Lui Dumnezeu, este încă vremea credinței când se poate crede și prin credință să ajungem copii ai Lui Dumnezeu Copii ai Luminii. Isus, după ce le-a spus aceste lucruri, a plecat și s-a ascuns de ei. Vedeți, dacă nu te folosești de soare câtă vreme se află pe cer, adică în timpul zilei, degeaba al mai cauți după ce s-a ascuns în spatele munților, în timpul asfințirii. După ce Domnul Isus le-a dat îndemnul iudeilor, el a răsat în voia lor și el a plecat, probabil în Betania. Adevărul nu-ți vorbește la nesfârșit, ci, după multă stăruință, dacă vede că te tot împotrivești, te lasă în voia minții tale. La romani 1 cu 28 citim, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Nu te împotrivi adevărului, căci cine se împotrivește își este propriul lui dușman. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi. În continuare, la versetul 37, naratorul acestei Evanghelii, anume Evanghelistul Ioan, care a scris sub directa călăuzirea Duhului Sfânt, ne spune următoarele. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El. Iubiți ascultători, dacă oamenii nu au curajul să urmeze Lumina câte vreme este în mijlocul lor, vor fi biruiți de întuneric. Dacă un Hristos viu a fost pricină de potignire între ei, cu atât mai mult va fi un Cristos răstignit. Totuși, moartea Domnului Isus, în vierea și înălțarea sa, cu revărsarea Duhului Sfânt, au făcut ca Lumina să lumineze puternic în lume. Dar cei ce nu l-au primit când era cu trup pe pământ au ajuns împietriți și întunecați cu totul după aceste arătări ale puterii lui Dumnezeu. Astfel oamenii aceștia aveau lumină între ei, adică pe Domnul Isus Hristos în trup, auzeau predicile și vedeau minunile sale, dar numai puțini au crezut în el și l-au urmat. Cei mai mulți n-au primit lumină și aceasta a însemnat pierzarea lor. Dacă și noi cei de astăzi stăm tot așa de nepăsători, la fel ca și cei de odinioară, față de lumina adusă de Domnul Isus, vom avea aceea soartă ca a lor. De aceea este clipa să ne trezim din nepăsarea noastră și să ascultăm îndemnurile Duhului Sfânt, dând crezare adevărului că Domnul Isus a murit pentru noi pentru ca să ne aducă la lumina Lui minunată. Ne arată cuvântul aici, deci, că, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Dragul meu, poți să crezi în existența istorică a Domnului Isus Hristos, dar dacă nu-L primești prin credință și pocăință pentru tine ca mântuitor personal, nu ai niciun folos de mântuire din întruparea Lui. Dacă nu primești felul Lui de a fi în trăirea și mărturisirea ta, chiar predicator, dacă ai fi, tot nu faci parte din trupul său și nu vei fi răpit la venirea Lui pe nori cerului. Credința adevărată în Domnul Isus Hristos este numai aceea care schimbă pe om, dându-i o nouă viață după chipul și felul de a fi al Mântuitorului. Nu toți oamenii religioși sunt urmașii Lui Hristos, ci numai aceea care seamănă cu El în trăire și în lucrare. Ei sunt aceia care trec prin lume ca străini și călători înălțând tot timpul steagul împărăției cerului aici pe pământ. La versetul 38, Evanghelistul Ioan ne spune în continuare ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? Toate câte s-au ținut de viața Domnului Isus, lucrarea lui minunată, neprimirea lui de către iudei, moartea și învierea lui, toate au fost arătate în Sfânta Scriptură și se împlineau în cele mai mici lucruri. Ne arată cuvântul aici ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Se spune că un mare bogătaș, creștin adevărat, S-a apucat să publice în ziare că în ziua cutare, de la ora cutare la ora cutare, în strada o anumită stradă dată, se va plăti datoria oricărui om care va dovedi că are datorii. Și a venit creștinul în locul anunțat, așteptând să vină cei cu datorii. Ceasuri întregi a tot așteptat și n-a venit nimeni. Trecea câte un om pe acolo și arunca o privire întreagă, dar înăuntru nu intra. Când să se sfârșească orele anunțate, iată că vine un om. Intră spios înăuntru și arată că este dator. Îndată datoria a fost plătită așa cum se anunțase. În timp ce acesta era înăuntru, câțiva curioși s-au strâns pe la poartă. Ieșind de acolo, omul acera fost întrebat dacă în adevăr i s-a plătit datoria. A răspuns se înțelege cu bucurie că da, i s-a plătit. Atunci au dat și curioși buzna înăuntru. Creștinul i-a întâmpinat însă cu vorba. Domnilor, ați venit prea târziu. A trecut ora anunțată. Așa fac oamenii și cu iertarea pe care o pot avea în dar prin credința a Domnului Isus. Li se pare prea mult, prea de tot și nu cutează să ia iertarea. Cei ce îndrăznesc să creadă însă, iau iertarea și sunt astfel mântuiți. Tu, dragul meu ascultător, care auzi aceste cuvinte, cum te afli față de harul iertării? Iată o întrebare. În versetul 39, Evanghelistul Ioan prin Duhul cel ne spune mai departe. De aceea nu puteau crede pentru că Isaia a mai zis. Cele ce a mai zis Isaia, la care se referă acest verset, vom vedea în versetul următor. Haideți acum să mai cugetăm puțin, împreună cu priotul Niculiță, pe care Dumnezeu l-a călăuzit în alcătuirea acestor meditații, asupra versetului 39, care l-am citit și sună De aceea nu puteau crede pentru că Isaia a mai zis. Toate stările din viața omului au o cauză. Starea bună are o cauză bună. Dumnezeu, neprihănirea, curăția. Starea rea are o altă cauză cauzarea. Pe diavolul, păcatul și neascultarea de adevăr. Ne arată cuvântul aici că de aceea nu puteau crede pentru că. Este un pentru că la toate stările noastre rele, la toate faptele noastre firești, la toate umbletele noastre în afara voiei lui Dumnezeu. Nu pot să cred cu adevărat pentru că nu primesc cu ascultare cuvântul lui Dumnezeu care mi naște credința, mi-o crește și mi-o face roditoare. Nu pot să cred cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu pentru că mă încred în om, în ceea ce îmi spune El, așa cum se arată la Eremia 17. Nu pot să cred cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu dacă nu împlinesc condiția care mi arată la Luca 9 și 14 și anume... Oricine nu se leapă de, de sine și de tot ce are, nu poate să mă urmeze. Aceste cuvinte sunt spuse de gura Domnului Isus. De aceea nu puteau crede, ne arată versetul pe care îl studiem împreună, versetul 39, pentru că Isaia a mai zis. Prorocul Isaia a zis despre iudei din vremea Domnului Isus că nu vor crede în el pentru că Dumnezeu care cunoștea de la început ceea ce avea să se întâmple, cunoștea starea de împotrivire a acestor oameni. De aceea a pus în inima prorocului aceste lucruri pe care el le-a scris cu vreo 700 de ani înainte de împlinire. Deci Dumnezeu care vedea dinainte răutatea oamenilor și duhul naționalismului și al confesionalismului lor, duh care nu putea să primească pe Mesia, a spus aceste cuvinte. Iudeii nu puteau crede nu pentru că a zis Isaia, ci Isaia a zis așa pentru că ei nu voiau să creadă fiind stăpâniți de eul lor național și mai ales cel religios. Dacă nu vrem să ne lepădăm de noi înșine, nu putem primi credința cea adevărată și unică prin care ne putem apropia de Dumnezeu care ne poate da mântuirea. În versetul 40, versetul următor din capitolul 12 de Evanghelia după Ioan, apostolul Ioan ne arată ce anume a spus Isaia. Citim versetul. Isaia a mai zis Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Iubiți ascultători, să avem mare grijă să nu citim Biblia grăbiți, căci nu numai că nu vom primi lumina adevărului, ci ne vom prăbuși într-o prăpastie de moarte și vom deveni încă mai necredincioși ca înainte de a o citi. Trebuie să o citim cu rugăciune, cu lepădare de sine, fără gânduri preconcepute, fără grabă și numai atunci vom primi lumina și puterea de care avem nevoie. Dumnezeu se dăruiește numai celor lepădați de sine. În cămara tainelor adevărului intră numai aceia care au cheia credinței smerite. Citind versetul de mai sus fără credință smerită și fără lumina Duhului Sfânt, poți ajunge în rătăcire mare și în adâncă deznădejde. Cineva ar putea să spună că iudeii nu puteau să creadă pentru că Dumnezeu îi împietrise și îi orbise ca nu cumva să se întoarcă la el. Prorociile care vesteau mai dinainte această orbire, rostite cu 700 de ani înainte, nu s-au împlinit decât atunci când Dumnezeu a făcut tot ce era cu putință ca să înlăture împlinirea lor. El arătase o îndelungă răbdare față de acest popor în tot trecutul lui. Prorocii îi îndemnaseră fără încetare să se întoarcă la Domnul. Totul însă a fost în zadar. Necredința duce la învârtoșarea inimii și la orbire, așa încât omul nu mai simte nevoia mântuirii sale. Despre faraon se spune în șase locuri, el s-a împietrit, iar după aceea în alte șase locuri în scriptură se spune „Dmnezeu a împietrit. Deci omul este acela care s-a împietrit întâi și Dumnezeu nu face altceva decât să confirme starea omului. Așadar Isaia a spus, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Cineva a spus că păcatul este ca o mână cu cinci degete, două îi le pune omului pe ochi ca să nu vadă urmările păcatului. Două îi le pune în urechi ca să nu audă în țările lui Dumnezeu și unul îl pune pe buze ca să nu spună cât de nenorocit este. Și cu cât cineva stăruiește mai mult în păcat, cu atât orbirea sufletească este mai mare, getul mai nesimțitor și inima mai îndărătnică. Ca să iasă cineva din această stare, este nevoie de puterea Domnului Sus, care să lucreze în suflet Așa cum a lucrat-o dinioară făcând pe orbi să vadă, pe surzi să audă și pe îndărătnici să-l urmeze. El este și astăzi gata să lucreze în oricine crede cu adevărat în el. Poți să spui și tu, dragul meu, că el, Mântuitorul cel bun și tot puternic, a deschis ochii ca să vezi lucrurile lui minunate? Urechile ca să auzi glasul său și inima ca să-l iubești și să-l urmezi? Dacă poți să spui da, atunci rămâi îndeplină ascultare față de el. Și lumina lui se va mări mult în tine Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I-155 Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții Doresc să dau citire unui psalm versificat Am luat astfel psalmul 25, după Biblia lui Gala Galaction Din lucrarea intitulată Saltirea în versuri a lui Vasile Militaru, publicată de tipăritura cărților bisericești în București la anul 1933. Unul din motivele pentru care îmi place să dau citire acestor psalmi versificați pe calea undelor, are în vedere și creerea unui apetit al credincioșilor pentru citirea psalmilor foarte bogați în adânci învățături. Așadar vom da citire psalmului 25, sub formă versificată. fă dreptate, Doamne sfinte, că nevinovat eu sunt. Am nădășduit în tine și nu șovoi pe pământ. Ispitește-mă, stăpâne, ori și când și în orice loc. Inima mea și rărunchii lămurește-mi prin foc. Fiindcă mila ta cea mare ochii mei o au în față Și adevărul tău, stăpâne, îmi dă pururea povață. Cu cei mincinoși eu, Doamne, n-am șezut la sfat nici când, Și cu cei vicleni, tovarăși, nu voi sta pe lume în rând. Mi-e urâtă adunarea celor făcători de rele Și cu cei fără de lege, noi unii zilele mele. într un nevinovăție mâinile-mi spăla voi iar, ca să-mi conjur, Doamne Sfinte, precuratul tău altar. Și astfel laudele tale să le trâmbițezi mereu, și minunile-ți prea sfinte să le strige glasul meu. Doamne, mult iubit am casa unde ai lăcașu sfânt, și să slava pururi, și al tău cuvânt. Sufletul meu cu al celor fără de lege nu mi-l strânge. Și nici viața mea cu viața celor vărsători de sânge, ale căror mâini sunt pline de anelegi pită și a căror mână dreaptă plină-i pururea de mită. Eu în nevinovăție merg pe calea mea umilă, mântuiește-mă, dar, Doamne, și de mine fieți milă, că piciorul meu pășește pururea pe dreapta cale, iar în adunări eu laud, Doamne, harurile Tale. Amin.